السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا لنا الا ما علمتنا انك الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا العالمين صلوه وثناء يقتضيه samo uzvišenom Allahu neka Uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salovati i selamina Allahog poslanika i miljenika Mohameda Mustafu salallahu alaihi vasallam na njegovu časnu porodicu sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija iz Riznica Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U ovom serijalu družimo se s riječima, savjetima, preporukama i dijelima Allahog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam. Nakon Kur'ana... Svaki vjernik i vjernica trebali bi se upoznavati i sa spomenutim, odnosno sa riječima i dijelima, preporukama, savjetima, onome što je on, vjerovjesnik, Salatu alaihissalatu wasalam, i šutnjom čak odobrio. Jer naša lijepa vjera dini islam temelji se na Kur'anu i na sunnetu. Kur'an i sunnet moraju zajedno, jedan, jer jedan drugog, pojašnjavaju, jedan drugog tumače, jedan drugog određuju i slično, moraju se naći kod svakog vjernika i vjernice u njihovim životima. U Kur'anu nalazimo kur'anske ajete koji govore o namazu, ali govore općenito, koje namaze treba klanjati. Kako na koji način ih klanjati, to nalazimo pojašnjeno u sunnetu poslanika Muhammeda alejselatu ve selam. Nalazimo njegov namaz, opis njegovog namaza, kako je to činio poslanik alejselatu ve selam. Zatim zekat, kako, koliko jeli, udjeljivati, na koje sve vrste i slično, sve nam je to pojašnjeno u hadisima Allaha od poslanika alejselatu ve selam i mnogo mnogo šta drugo. Zato mi smo u prijekoj potrebi da, kao što se upoznajemo sa riječima Allaha Jalla Vala s Kur'an i Kerimom, Kur'anskim ajetima, saznajemo njihovo značenje, njihovo tumačenje, isto tako trebali bismo se upoznavati sa riječima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Za danas imamo veličanstven hadis. Ovaj hadis potreban je svima nama trebao bi se naći u životu svih nas. Allahu poslanik sallallahu alihi vasallame jeste ovim hadisom, posavjetovao je određenu skupinu ljudi, međutim, u mogućnosti su i druge daleko, daleko bolje, u boljem položaju, u boljoj situaciji osobe da praktikuju ovaj hadis. Jer su došli vjerovjesniku Muhammedu alihissalatu wasalam Mase i zatražili savjet šta da oni čine od dobrih dijela, odnosno kako da oni udjeljuju sadaku. Pa im je vjerovjesnika alihissalatu wasalam pojasnio šta sve da rade, to će biti u značenju njihove sadake. To će biti isto kao da su udjelili sadaku. Ako su oni u mogućnosti da to rade, onda zasigurno i svi mi u mogućnosti smo da radimo spomenuta djela u ovome hadisu, pa da i mi imamo vrijednost sadaki. O čemu se radi? Plemeniti ashab Ebu Zrl, Đundub ibn Đunade, radijallahu telan, prenosi da je skupina drugova. Ashhaba Allahu akbar sanika alayhi salatu wa salam doshla vjerovjesniku kaže Abu Dharr an nasan min ashhabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalu lin nabiyyi alayhi salatu wa salam ya rasulallah dhahaba ahli ad-dathuri bil ujur dosli su vjerovjesniku alayhi salatu wa skupina njegovih drugova i drugo rekli o vjerovjesniče o Allahu poslanice imućni ljudi ahli ad Odoše ispred nas sa, sa nagradama, s dobrim dijelima. Kažu, "Jusallune kama nusalli", oni klanjaju kao što i mi klanjamo. "Wayasumune kama nasum", oni poste kao što i mi postimo. "Wayetasaddaqun bifuduli amwalihim", ali oni udjeljuju sadaku zbog imetka koji imaju. Oni imaju imetka pa udjeljuju, a mi smo siromašci. Mi nemamo šta da udjelimo. Klanjamo i oni klanjaju. Tu smo isti. Postimo i oni poste. Istu postižu nagradu kao i mi. Međutim, oni za razliku od nas udjeljuju svoj imetak i mi bismo ga udjeljivali da imamo. Allaho etter. Pogledajmo želje ashaba i pogledajmo ambicije ashaba da se takmiće, da se natječu u dobrim dijelima u namazu, u postu, u udjeljivanju imetka. Pa kaže vjerovjesnik, Selam savjetujući svoje ashabe, želeći da udovolji njihovoj želji, da imo lakša, da ih razgali, da ih poduči, da i oni mogu udjeliti sadaku, da mogu i u tome se takmičiti sa svojim drugovima, Pa kaže vjerovjesnik Alihi salatu ve selam: "Avalis kad ja Allahu لكم ما تصدقون". Azervam Allah nije dao ono čime ćete udijeliti sadaku? Zar ivama Allah nije dao čime ćete udijeliti milostinju? Kaže ashabi se začudili. Mi nemamo imetka. Ashabi su mislili drugovi poslanika Alihi salatu ve selam su mislili da se samo sadaka milostinja računa ako odvojiš od sebe i daš imetka. Kaže verovjesnik aleyhissalatu wasalam inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Doista svaki tasbih, tak kažeš riječi subhanallah ja sadaqa. Wa kulli takbīratin sadaqa. I svaki takbīr, Allahu akbar ja sadaqa. Wa kulli tahmīdatin sadaqa. I svaki odnosno riječi alhamdulillah, su sadaka. Wa kulli tahlilatin sadaka. I svaki tehlil, odnosno riječi la ilaha illa Allah, su sadaka. bil ma'rufi sadaka. I da se naredi ili da se traži da se čini dobra djela je sadaka. Wa nahiyin an munkarin I da se zabrani loše djelo ili da se traži da se ostave loša djela je Sadaka. Wa fi bud'i ahadikum sadaka. Itchak daimate odnos sa svojom suprugom i to je sadaka. Pa sa hasabi začutali. Kažu, Ya ja Rasulullah, e yati ahaduna shahwata wa yakunu lahu ajr. Allahu poslanice. Zarda neko od nas udovoljava svojim strastima, zadovoljava svoje prohtive i strast i da opet zato ima nagradu pita ih Allahu poslanik Alihis salatu vesselam s ciljem potvrđivanja s ciljem dokazivanja ubeđivanja njih da je to tako doista pa kaže araetum lawdaha fi haram fa kana alayhi wizr šta mislite ako bi on svoje prohtjeve, svoje strasti zadovolio na zabranjen način haram način dali bi imao zato grije dali bi bio griješan Bio bi griješan svakako, fe kedalike iza vadaha fil halal kane lehu eđur. E, isto tako, ukoliko svoje prohtjeve, svoje strasti zadovolji na halal način, na dozvoljen način, dakle, sa svojom suprugom, imat će nagradu. I ovaj hadis zabilježio je Imam Muslim, Rahimehullahu ta'ala i mnogi drugi učenjaci hadisa, Abu Daud i drugi, i hadis je bezimalo sumnje vjerodostojan. Ovo je veličanstveni hadis. Hadis koji nas podučava mnogo čemu. Prije svega, Ebu Der radijallahu talan ta je jedan poseban ashab, drug Allahov poslanika, alihi salatu waslam. Vrlo rano je primio islam, još u Mekki. Kažu da je predstavljao četvrtinu islama. Bio je mnogo učen mnogo pobožan. To su ljudi na koje je znanje ostavljalo traga. Znanje koje su posjedovali vidjelo se i na njima. Primjećivalo se na njima i u njihovim životima. Kažu da je Ebu Dher radijallahu ta'ala bio učen koliko je bio učen i Abdullah Ibram Suud. Da je Po pitanju znanja bio jedna kravana Abdullah ibn Mas'udu radijallahu talan. Abdullah ibn Mas'ud je također jedan od posebnih ashaba najučeniji u Allahuvoj knjezi po pitanju povoda objave kuranskih ajeta i kuranskih sura. Poslanik alihi salatu sam je rekao za Abdullah ibn Mas'uda ko želi da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen neka ga uči kako ga uči Ibnu Mi'abd, odnosno Abdullah ibn Mas'ud. Kažu, Ebu Zeru radijallahu talan je bio Na njegovom stepenu. Kažu da je Ebu Zer Allahu ta'ala bio čovjek, spominje se da je vjerovijesnik alihi salatu, sam to rekao za njega. Da je on potvrdio Ebu Zerru da je on od ashaba onaj koji najviše spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Onda nam nije ni čudo što on prenosi ovaj hadis u kome se spominju mnogi zikrovi. Načini kako slaviti veličati Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebu Zer radijallahu ta'alan kažu također da je bio poznat po govoru istine. Od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je uzeo prisegu kada je primao islam da će govoriti istinu i da se na tom putu neće bojati ničijeg prigovora. Pa kaže Alija radijallahu ta'alan također ashab četvrti halifa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam nije bilo istinitijeg u govoru od Ebu Zera On nam prenosi ovaj hadis u kojem se spominje dolazak siromaha, siromašnih drugova, shaba Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam. Pratili su svoje stanje i stanje svoje braće, muslimana, pa su vidjeli da drugi od njih su bolji u dijelima. Bolji su po pitanju ahireta. Više rade za ahiret, pa su im pozavidjeli na tome. Međutim, to nije bila zabranjena ili pokuđena zavist, a to je želja da ono što drugi radi bolje od mene, da želim da se on ostavi toga, da mu bude onemogućeno, ne, već želja da i ja radim isto što on radi ili bolje od njega. To je dozvoljeno. Pogotovo u pitanju Ahirta. Ukoliko vidimo boljeg čovjeka od nas u dijelima, u namazu, u učenju Kur'ana, u sadaki, u dijeljivanju sadaki i mnogo čemu drugom, trebali bismo i željeti da budemo kao on ili bolji od njega, a u nijekom slučaju priželjkivati da... Mu Allaho ne mogući da mu ne dozvoli da nastavi u tim hajli dijelima. Bože sačuva. Jer to su dobra dijela. I e, vjernik se treba radovati kada ugleda drugog vjernika kako napreduje kao Allahu subhanahu wa ta'ala, kako čini brojna dobra djela. To su ashabi primijetili i takvi su bili. Teško im je palo što oni ne mogu da budu kao njihovi drugovi koji su ih pretekli u dobrim dijelima. Dali smo mi takvi danas? U čemu se mi danas takmičimo? Takmičimo li se mi danas i u čemu? Mnogi od nas, muslimana, govorim o nama, ostavili su rad i za Ahiret i za Dunjalog. Postali su prave ljančuge. Ljenost ih je obuzela. Ne ni za svoj ahiret, niti za svoj dunjalog. Žive od tuđih zekata i sadake. Musliman ne smije da bude takav. Prije svega po pitanju svoga dunjaloga. Musliman treba da bude od koristi društvu zajednici u kojoj živi. A ne da živi na uštrb društva zajednice, da ga ona izdržava. Musliman, ako njegova ruka ne može da bude gornja koja udjeljuje, ne smije dozvoliti sebi da bude donja koja prima u najmanju ruku, već treba da ustane, da ide i da radi i da zaradi za sebe i svoju porodicu. Moli Allaha da mu to omogući a ne da moli Allaha, da Allah nekoga pošalje, da mu donese, a on mnogo preko na trosjedu. Time se stvara ružna slika o Islamu. Islam ne postiče na to. Islam ne postiče samo i na kožicu, da stalno klanjaš, da stalno postiš, a da čekaš kad će ti drugi donijeti. Islam postiče i na Dunjaluku i na Hiret. Živimo na Dunjaluku, I moramo rati za Dunjaluk, ali no moramo razmišljati o Ahiretu. Na Dunjaluku onoliko koliko nam je dovoljno da se ne ponižavamo, da imamo, da utolimo svoju glad i glad svoje porodice. Da pomognemo drugima ako možemo. A zatim da se takmičimo u dijelima Ahireta. Ashabi su živjeli na Dunjaluku, Imali su na dunjalku koliko im je bilo dovoljno i bili su zadovoljni sa onim što im je Allah dao, a zatim takmičili se po pitanju ahireta. Nažalost, danas mnogi od nas muslimani ne takmiče se ni za ahiret, ni za dunjalku. Kako da se takmiče za ahiret kad mnogo šta od svoje vjere ne poznaju? Mnogi nemaju Glavnih ibadeta u svome životu smatraju se oni muslimanima, sebe nazivaju muslimanima, nemaju namaza. Namaz je najbolji dokaz jesi muslimani musliman si musliman. Onoliko koliko imaš, islam, koliko imaš namaza pri sebi, toliko imaš i islama pri sebi. Kaže Omer radi Allahu tealan drugih halifa Allahog poslanika alihi salatu vasalam pa se izvagaj novim ovim njegovim riječima. A kamo da se takmiće s drugima u dobrovoljnim namazima, u dobrovoljnom postu i drugim dijelima? Prva generacija, drugovi, ashaavi Allahov poslanika, alihi veselam, nisu bili takvi. Zašto je to najbolja generacija? Danas, nažalost, imamo ljudi koji koritu prvu generaciju, drugu, treću, sebe hvali. Smatra da je on najbolji musliman ili da je generacija u kojoj on danas živi da su to najbolji muslimani ili na mjestu gdje živi da su to najbolji muslimani. Čudno li je stanje? To je najbolja generacija. Drugovi Allahov poslanika, alihi salatu oslam, rekao je vjerovjesnik, salallahu alihi oslam, najbolja generacija jeste ona koju sam ja poslan, zatim ona nakon nje, zatim ona nakon nje, prve tri generacije Kaže Imam Malik Rahimahullahu Teala, predvodnik Hne, uh, Malikijskog mezheba, kaže ne se popraviti završnica ovog naroda osim onako kako se popravila prethodnica. Kako se popravila prethodnica, takmićili se u ahiretu. Kažu siromašni ashabi, došli. Kažu Allahov poslaniće, odoše imućni ispred nas sa sevapima. Odoše i imućni naši drugovi, naša braća sa dobrim dijelima ispred nas. Zatim spominju u čemu su se oni takmičili. Potakmičili se u namazu pa kažu, klanjaju kao što i mi klanjamo. Mi klanjamo i oni klanjaju. Mi više klanjamo i oni sustignu nas u tome. I ovakvi su bili ashadi. Naročisto spominje se za stanovnike Medine, Ensarije. U Medini su postajala dva plemena od Ensarija, postajale su dva plemena, dvije velike, velike porodice. Kažu Eus i Hazreć, da su se zvali. Pa kad god bi uradili jedni, drugi bi isto to primijetili kod njih i uradili. Jedni urade, drugi odmah u stopu i slijede. Takmičili se. Pa... Čuju da su jedni ostavili se loše dijela tog i tog i oni se ostavljaju. Tog i tog. U stopu. Zato ih je Allah subhanahu wa ta'la pohvalio i rekao za njih radijallahu anhumu radu'ane. Dolaze ashabi i kažu takmičili smo se u namazu pa su nas ustigli. Takmičili smo se u postu pa su nas ustigli. Međutim, pretekoše nas u imetku. Udjeljuju sadaku, a mi nemamo imetka, Mi nemamo čime da udjelimo sadaku. Sadaka je nešto mnogo vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'la ukoliko se to udjeli radi njega, uzvišenog Allaha. Kao što je došlo u drugim hadisima, da ko udjeli radi Allaha nešto malo, Poput kriške hljeba to kod Allaha subhanahu wa ta'ala narasta poput vrda Uhud. Ukoliko je to bilo dato udjeljeno čisto radi Allaha, ni radi koga drugog. Pa je rekao poslanik alihi salatu wa salam, čuvajte se džahennemske vatre makar sa pola datule. Da daš pola datule, da daš hurmu, pola hurme nekome. Da koliko toliko utoli svoju gla Kažu ashabi imućni odoše ispred nas. Odoše sa sevapima, odnoše se sve sevape. Što god mi radili, oni rade, ali oni za razliku od nas udjeljuju imetak. I mi bismo udjeljivali svoj imetak, ali ga nemamo. Šta da radimo Allahov poslaniče? Pa pogledajmo Allahov poslanika, alihi salatu veselam, koliko je bio brižan o svojim ashabima. Nastojao je da ih smiri, da smiri njihova osjećanja da im udovolji. Bio je uvijek na doma knjih, bio je uvijek tu uz njih. Takvi trebaju biti i naši odgajatelji, takvi trebaju biti naši nastavnici, i naši profesori, i drugi koji su preuzeli brigu nad muslimanima. Moraju uvijek da budu na usluzi muslimanima. Što god je više... Neznanja, što god je veće neznanje kod ljudi i oni bi trebali da budu više pristupačni, da ljude podučavaju. Nema nama uspjeha, nema nama spasa, nema nama bolje budućnosti, osim u međusobnom potpomaganju, savjetovanju i slično. Pa kaže Allah u alihi salatu usl. želeći da obraduje svoje, te siromašne ashave, došli su, traži savjet, traži pomoć, hoće da se takmiče s njima. Pa kaže poslanik alihi salatu osallam, a zar to vama Allah nije dao ono čime ćete udjeliti sadaku? Ashabi su misli da se samo sadaka dijeli i metkom. Pa kaže, inne bi kulli tesbihati na sadaka. Doista je svaki tesbih sadaka da izgovoriš, subhanallah, udjelio si sadaku. Izgovoriš, evo, izgovorio si, subhanallah, sadaku si već udjelio to izgovori radi Allaha Allah je propisao te riječi došlo je u drugim hadisima vjerodostinim hadisima kod Buhari kod Muslima kaže vjerovjesnik alihi salatu ve selam da najdraže riječi Allahu nakon kon Kur'ana jesu riječi subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. kojim god riječima s kojom god riječi da odpočneš da kažiš Alhamdla, Subhanallah, ili Allahu Akbar, La ilaha illa, Subhanallah, Alhamdla, kako god, uglavnom uve četiri riječi da spomeniš, te su riječi najdražej Allahu. Pa kada kažeš te riječi, jer su Allahu drage, piše ti se sadaka. Kažeš Subhanallah, jedna sadaka, Alhamdla, druga sadaka. Kao što verovjesnik, alaihi salatu, osalama ovde, ispomniu hadisu. Inna bikullita sbiha tina sadaka. Doista je svaki tesbih, odnosno riječi subhanallah sadaka. Riječi subhanallah znači neka je Allah daleko od svake manjkavosti, od svake mahane, od svakog nedostatka. Zatim inne bikulli tahmidatin sadaka. Doista je svaki tahmide. Riječ je alhamdulillah sadaka. Da kažeš hvala Allahu, neka je Allah hvaljen. Da opisuješ svoga gospodara onako kako se on opisao njegovim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima, da ga hvališ, da ga uzdižiš, da ga veličaš, to je sadaka. I jedini Allah je zaslužan toga. Kada se kaže Elhamdulillah, sva hvala pripada samo Allahu. Zašto? Zato čuo se riječi Subhanallah, znače neka je daleko od svake manjkavosti, zato što je Allah jedan jedini, i nikom imo njega, jedan jedini čist od Bilo kakve mahani, bilo kakvog nedostatka, bilo kakve manjkavosti, svi drugi, mimo Allaha Jalla Vala, skloni su mahanama, manjkavostima, nedostatcima. Zato se i kaže, alhamdulillah, inaka je hvaljen samo Allah. Zatim kaže, jel, kaže poslanik, alihi salatu sam, innebi kulli tekbiratin sadaka. I doista i svaki tekbir, Allahu akbar sadaka. Kažeš Allahu akbar, piše ti se sadaka. Inne bi kulli tahlilatun sadaka. Ido iste svaki tehlil riječ je la ilaha illallah sadaka. Au su najuzvši riječi. riječ. U drugom adisu kaže poslanik alihi salatu vesselam iman se sastoji iz 60 i nekoliko dijelova ili 70 i nekoliko dijelova, njegov najvisočiji dio jesu riječi je la ilaha illallah. Nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava, da mu se upućuje i badet, da se slavi i veliča, ozvisuje osim Allah subhanahu wa ta ta'ala. On je jedini zaslužan toga jer niko drugi nije kao on. Niko drugi ne stvara, niko drugi ne održava, niko drugi ne uređuje stvoreno, niko drugi ne obskrbljuje sve što je stvoreno. Niko drugi nema takve osobine, takva svojstva kakva ima Allah subhanahu wa ta'ala, zato niko drugi ne zaslužuje da se obožava mimo njega. Dakle, kažemo, subhanallah sadaka, alhamdulillah sadaka, Allahu ekbar sadaka, la ilaha illallah sadaka. Time je poslanik alihi salatu sam olakšao svojima shabima i ove riječi nisu samo za njih, već za svakoga. Kaže dalje poslanik Alihi salatu ve selam wa amrun bil ma'ruf wa amrun bil ma'ruf sadaka. Onaj koji bude tražio da se čini dobra djela, da se šire dobra djela, da se čini dobra djela, da se popravlja stanje, biće kao da je udijelio sadaku. I onaj koji traži da se ostave loša djela, da se ostavi zlo, da se ostavi razvada, da se ostavi grijesi, da se ostavi nemoral i drugi poroci, kao da je udijelio sadaku. I toga smo danas prijeko potrebni da savjetujemo jedni druge, da se čine dobra djela, korisna djela, pojedincima, društvu, što god, koliko god se uradi od dobra, dobro je. Zatim kaže vjerovjesnik alihi salatu usalam na kraju, spominjući čak i ono što je svojstveno čovjeku, što je od običaja, ukoliko to bude radio radi Allaha, da će ako Bog da u tome imati vrijednost sadake. Pa kaže i kada neko od vas ima odnos sa svojom suprugom, to mu je poput sadake. A se začudili, zad je moguće da čovjek zadovoljava svoje prohtjeve, strasti i na kraju da ima nagradu za to, pa vjerovjesnik alihi salatu osam pojašnjava i kaže svakako, ako bi zadovoljio svoje prohtjeve, svoje strasti na nedozvoljen način, imao bi grijeh, isto tako ukoliko ih zadovolji na ispravan dozvoljen način sa svojom suprugom, da će imati za to nagradu. Dakle, imamo veličanstven hadis iz kojeg saznajemo da se trebamo takmičiti, da trebamo pratiti prije svega svoje stanje, a zatim stanje boljih vjernika od nas, da ih probamo dostići i prestići, da se preispitamo koja dijela imaju oni, koja dijela imamo mi, vjerovatno oni su bolji od nas, učeniji su od nas, rade to i to, Ako oni rade to i to učeninsu, onda bismo trebali raditi i mi, dakle da se takmičimo u tome. Ne znamo ono što ne znamo, pitajmo. Onoga za koga smatramo da bi trebalo znati, pitajmo učene ljude, neka nam pojasne. A učeni ljudi trebali bi da budu na domak nas, trebali bi da nam budu na usluzi, ne bi trebali zatvarati vrata pred nama. Trebali bi nam nastojati olakšati Život na ovom svijetu, podučiti nas, pojasniti nam propise. Pa vidimo dakle iz ovoga hadisa brojne poruke i poluke za nas. Da ako Bog da prilikom izgovaranja subhanallah, elhamdala, la ilaha ilallahu, allahu ekber, da nam se piše sadaka. I da ovaj zikr, kako smo čuli iz drugog hadisa, je posebno vrijedan da se u ovom zikru također trebamo takmičiti, odnosno što je god moguće više ga izgovarati. Da trebamo također tražiti da se čini dobra djela i da se ostave loša djela i da trebamo svoje strasti zadovoljavati na dozvoljen, na propisan propisan način. Molim Allaha subhanahu wa ta'la da ove riječi koje smo kazali, koje smo čuli, budu dooka za nas a ne protiv nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojimi i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama. Velahumdu lillahi rabbil alemin. Vassalamu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Vassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.